наче б вона була вже мертва. І це не тільки ритуальна розпука, це цілком реальний жаль, що походить з повної свідомості того дійсного становища, яке займає великоруська жінка в родині. У піснях говориться то про те, як її битиме чоловік, як її білі плечі будуть позначені слідами від батога, то як вона страждатиме, пригноблена від своєї свекрухи, то як вона буде примушена задовольняти примхи свого пана, самого свекра? Етнографи добре розуміють природи цих примхів. І єдине, чого просить молода у Господа Бога, дати їй потрібні сили, щоб витримати рабство таке гнітюче й тяжке. В той самий час, як готують гільце, готують також і вінки. Ця маніпуляція йде так само в супроводі ритуальних закликів хору. «Благослови Боже, і отець, і мати своєму дитяті барвінковий вінок ввіти» – Чубинський. Вінки в обох молодих бувають, звичайно, барвінкові, а в'ючи вінок, звичайно, співають». А вчора з вечора порошенька впала, А в півночі дрібен дощик пішов, А перед ним земля зілля забрала. З чого ж ми будемо князеві вінець плести? Ой, є в городі хрещатий барвінок, З того ми будемо князеві вінок плести. Чубинський Барвінок Вічно-зелений, що зостається свіжий навіть і під снігом, це символ першого кохання та шлюбу. Тому-то на Україні його вживають для весільних вінків. З економічних міркувань весілля святкують найчастіше восени, а то й зимою, коли вже в землі забрано її зелену окрасу. В українській галичині, у гуцулів, є два сорти барвінку. З одного роблять весільні вінки, з другого – вінки для мерців. Для молодої роблять вінок з першого сорту барвінку. Мажуть його медом та додають кілька головок часнику, що має служити охороною проти уроків. А також кілька срібних грошин – що приносять щастя та охороняють також одурічливого ока. Коли починають плести вінок, всі присутні при цій церемонії жінки підходять і собі, щоб уплести до нього два листки барвінку. Поверхню цих листків зараз же позолочують. Готовий вінок кладуть на хліб, що має форму кола, і несуть його до батьків молодої щоб вони поблагословили свою дочку на шлюб. Батьки беруть вінок і кладуть його на голову молодій, перед тим тричі торкнувшись вінком до її чола. У Буйків сам акт збирання барвінку став цілком окремою церемонією, що з неї починається цілий весільний ритуал. В супроводі музик – Сваха та дружка йдуть в садок, співаючи та несучи хліб, застромленим в його середину ножем та повішеним на ньому замком. А на коли біля хати молодої немає садка, йдуть до сусідів і тоді беруть з собою ще горілку та хліб. Привітавши піснею сад, запитують у нього, які він має рослини – Сан відповідає, що в нього є три рослини – барвінок, часник та васильки. Барвінок, щоб сплести з нього вінок, часник, щоб його оздобити, та васильки, щоб ними заквітчати косу дівчини, як вона йтиме до церкви брати шлюб. А дружка рве багато барвінку, і після того ціла делегація відходить, співаючи та просячи сад, щоб він не жалував зазірваним барвінком, бо ж у нього зустається молода господиня, що поливатиме нові паростки.